Kaixo, la una, aizkideak. iskidiak. Suma demora mingainadieragen gabe. E zergitudatik. Si ziben. Antxeta Antz eta media infor. Astelanetan iparra horrazaren ostean 12 ah, eh, ordubitako orenan, ordubitan bitako orenan. iparrostian iparroratsaren ostian saio albistegien ostian e, ondoren e astelen heroi zirrikitutatik hondarbilan siloibenean areto bakestetan ekoiztetako saio azkara baldarra es e, biurria eta bilaba eta kontu kontu kontu kontu kontari hondabeko berri albiste notizi hemen zuentzako magazina hontako Gure arrantzaliak Irlandako birian Eta gorko notizia albizteaz, eh? Pasaiko Portuankailan Eh, isurtzen nahi zitzaion eh, Kamiona baterik Ba, jela, jela isurtzen nahi zen, urtutako jela Ura moduan Hama mila bat tona egalusiak Arrantzali gabe alisikan Azpik jokoak, eh, baliatuz Ba, eginolako arrandelei gabe pasatzen aizirela gure arrantzaleen kaltekotzan baitira eh irraldaldian Eta ontzi txikiak azore txikiak nahiko lan e, borraska hondieekin eh, Erraldo joiekin Atlantikoko borraska hoiek nolabait ere portu irlandako portuetara bideratu dituzte babes bila Abiatu izan dira baina bueno ia kostera amaitzear daola Santiagokotze ja nolabait ere salbatu intzuten Eta oraingoan, ba bueno, jaitakoz asken emateko hau gauza diren, e, ia sorteak emanda. Denak jai errak, halaiek eta uporak bizi ali izango dituen. Ali izango ditu. Ei, se preguntada diseño Macarela mena, espaldaillantola hiru astedo etorri gabea eta ia ja, trabatu inda izordoitua mingaina Baina hemen hau bezitze behin ere, eh? Zuentzako zailo hau eskaintzen, eh? Menzilozi beneako eh? hau aretonetatik. Jaiak heldu dire... Bai, abuztuaren gaurkoan agorri den, eh? Aguztuan sartuak, oaintxe bertan, mementu hau, ostirala... Bi milamabiko... Eh, eh, ostirala da... Agorriaren, abuztuaren oaita laua... Bertol eta Maggi... Ilgora Ilargila... Abustoren hogeita laba. hemen silozi beneako backstage galaktiko honetan Urpekari belts magenta honetan, submarino belts magenta honetan alisikan. Hemendik ikostean, hemendik izketan, e? Eh? Agorri jean sartuak, eta hemendibia azteetara ja ya... Ba, murgildua sartutak izango era ondarriko jaietan Ja da, gitaraua, programa Azken ekuituak Bukatzen nahi dira. Bueno, honget etorriak, eh? Gaurkoan ere, a, abustua da, abustua. 2.000 amabiko abustuaren hogeita laua. Ezan bezala, siaskako egutegi leherden honetan. Hor, zenbakia gaurko eguna esaten du gaur bertoleta eta mailliren eguna dela. Mailliparraldean izango da eta bertol egualdian. Ostirala, barikua. Bai, hortzirala, gaurkoan. Oitalau, abustuako oitalau. Atxaldeko, Ba, Pesean jartzen du, amaseiak eta zero bost, hori ba, izango dire, Labak eta bost inguruan, maak karela men dago, zuentzako beste zailo berri bat ezkoizteko gogo, gogo, gogu ekin gogu ekin gogu, hauskokin, aspaldien nitzela egote nizketan hemen, eta faltan botzen dut, bai, bai, bai, engantzatu nago, eta ezkenea, bai, ekizia zer pasatzen den, eh? ba, zain ez izartu biharrian, nik inpartutena da kanporatu, atera, bota, Bota, pixua, pixua, zama, kendo, gainezi, kendo, zama, kendo. Ta hortak utzin behar da, iztzegin, kontu kontariegon, eta zuegin, momento unetxo, eder bat pasa. Bueno, ze zango ditzuet, esan bezala, abuztan sartu dago dela, zirrikitutatik zaioan zaudetela, zirrikitutatik zaioa, antxetamedia.info, aurki dezake zuela, hor, irratia klikatuz, eta pixkan miatuz, eta arakatuz ba hor, sartu zaitezkete, en... toki batera, non gure zaio guztiak ezkegita dauden zintxilikatuak eta entzuteak aldizia, eh? Egoain arte indako guztiak 2000, ai, ikasturte honetan, 2.000 mabilen Udan geldi geldi batzuk, eh? irra kontutan Irrazaio kontutan eta esaten bezala, geldi egon diren harren beste batzuk jarraitu dugu eta hemen gabiltza, eh? Zeirrik ditotadiza jo hau? Hemen makarela zuekin, Kiz, kontu kontari Piskat trabatu aldimanago erdutua barkazia, eh? Hondarbiko biko itzak, onjar biko itzak, Facebooken, hor, sartu eta iruzkin du. Hale zuen, ekarpenak egin, iruzkin du, komentari egin, komentatu, hor sartzia badizia, eta ondar biko itzasko, eta esai erasko, esamolde asko, ja da, bere argazkierekin jarrita daude. E, edo zein, sartu daiteke, eta iruzkindu egin dezake. komentari joak egin, iruzkinak egin, Eta beraien etxean edo beraien inguruan nola esaten denitz hori ere, ba nolabait ere, ba beraien deskribapena eh, adirazi. Hor, onjarriko hitzak Facebooken. Bakoitzak berea, Fernando Artola Bordariren bi aleak hemen ditut. Bat, eh, ba, ez dakit, narrazioa ere moduan dira, prosa ez dakit nola itze zaia ordaraz, eta bestea, bueno, olerkia dira, eh, poesiak. Boddarbiko baserriak, liburu mardula, hemen daukat, nerezu kaldotxoan lurdez gareno, zu, lurdez zubeldia garen noren, liburu uska nerezu edo nerezu kaldotxotik. Kalean kantu zen, liburu uska, dena, dena, dena, lotura, nek zua, ondarbiko hitzak dira, ondarbiko izkera eta ondarbiko jolasak, eta batez ere, ondarbiko euskera. Eta nik esango nuke gehiago, be ebidazoa isu erontako euskera. Laportera... Ingurua Nafarrera, Goi Nafarrera ingurutik, Oiartzun aldetik eta Les aldetik eus Gipuzkiak datorz. Etamen, nahaste borraste hontan hemen aurkitzen geraguk. guk. Ondarbiko irla uarte, iskin honetan, kantal honetan, kantilo honetan naizian bezala izanesan. Tamakarela beti zuekin pozez eta pozez eta kontentu zuei hizketan. Zerrekitutatik saioanen funtsa izaten da hori Ondarbiko hitzak, ez? Eta hemen daukat ere Chominsagarzazu egun jo, lenguan irakurren nuen eh, ondarbiko autetxia zinegotzia da euskera, kirola kultura, ez dakitzen bat zera zera ditun izen jarri dizkioten bere karguari bera hartu duen karguari, baino saltxabustitan sartuta da hola kultura arloan hori ziur-ziur beraz, badakizia gaur mm, gaur egia da, bibi, ordo biterritan gaur, esan bezala bustoaren hogeita laba denontan Ondarbiko areto nahuzian, ordu biteretan zosketa zogain txotna gunean, iaxen bat, zei txotnatako tokia zagon, eta ez dakit sortzi bat, e, beraien, izera izena zuten. Eta, bueno, zosketa baten bidez, ba, sortzi horietatik, edo igual gehiago izan duela esken momentuen, baten bat, e, gehiago etorri delako, ero asaldu delako, ero nahia izan duelako, ba, txotna Ba, sortzi horietatik zei, Uste dut hautatu eh, dituztela esku txuri bat, no esango nuke, inuxente bat, hola, atera momentu, ditu, ez? Ustez online direla aukeratu xorro batetik ate tipo papeletak, papertxoak eta, bueno, ba, erakunde edo musika erakunde guztien ez musika ez es, erakunde ezberdinen izenak atera, di, atera izan dira. bi edo kalean edo kanpoan gehiatu dirarik, bintzat bi. Espero dut olearso eta Silozibe aurten iaz Silozibek ez zuen aukerarik izan, zorterik ezuela dizko izan, zera zosketa honetan ez zuen beretsuna jartzerik ahal izan. Baina aurten espero dugu sorteak lagundu digula. Mikel eskua eta zure zerbait papertzen zure eragina ekaitzek esaten zuen bezala hor beraren izango da. Bueno, kultursinegotiak bere garaian Jo mi zargazazu liburu bat egin zuen Ondarbikota euskera aztertuziat. Zitun dialektologia aldetik hitzea eran sakonduz gramatikalki eta saiera desberdina doinuak, azentuak, eta bueno, era gustitan, eh. Oso sorrotz, seatzmeatz azaldu zitun eta horri finizon liburuzkan fin batean oso oso oso a proposa dela. Ondarbiko giza talde desberdinak aztertuzitun. Bai baserritar, kaletar ta portuarra. Eta bueno, beraien arteko Loturak eta ezberdin nabardurak eta ezberdin ere pixka xe xe zitun eta hormiatu zitun eta pixka talderatu alderatu zitun bat abesterekin Ba eh? bueno, azken finian ondar, ondarbikoitz euskera, euskera da eta Euskera batzen gaitun euskera batuak geroz eta eragina gehiago dauka Geroz eta eragin gehiago dauka, dauka komunikabide gatik eta bar, eta bar Irrati ezberdin ina gatik, irratiko bolana oso Uso nabarmena da Eta bueno, hori da Txapatzal, aspaldiko parte zitzein gai Eta galo, hemen dago makalela txapaz hartzen Izketan, baina bueno Ondarbiko ditzak, zirrikituta dizaian zaudete Eta nik ona ekartzen ditudan gauzak Izaten dira Ba, olako historiak Eta olako kontuak Entzun Kalean Tupust, Ondarbiko jendia Lagan Zonima Baiko batian komendantzia aurrean aurrean guko buru Ana <tutututu> Pintsunen Badakiko toki. Tranquilo. Suseguible aganean eskitzen. Eh, hori zi sagin deru, sabahik utzu. Sí, ikiz, regata, regata. Sí, sí, sí, Aguirrega nesketan. Bai, olizien da Et ni zure hitz, ni zure hitz. ez, ez, ez, ez. eta eta eta arraiko arraun kontuta zaiz. Ni ni dut palabra, ni dut entenditzen Andri, hau. Andri fanau. Zulia eta eta. Au beku shun Andriia. Uraie ba. Ah, uai berdi, baina uraie. Andriia makon ura. Uraie. Ba, ez, uni no biarra bezikak. Eta bigar nortas ez eskui faia uta. kostarra portuarra eta kalitarra batia. Ija kiñe, Ene hori. Por por torre estu ez sakiteke. Ani ez sakiteke garraunien lenti txorri bete bitzi. Bene bai bai txete garraun. Bene batia. Leko txin txorri ohieta hemen ez txarte beitzenek ku kainek ditzi. Kaintan konjuso una. Ja neta nemen araunian. Ohi txoso eta ez da de sencillo que la raunina en ez sakillo. Edalia no soja Eta so su sobrante ez dela? Sozige si kagagor <risa> <risa> ez dut <tu> guatzen eskorsia <risa> <¿Ole> sobrante Inyorka dinurik ez orduan Ni gonditzen ez nire nahiko azten ez, baina ni buru entetan Kukainak eta jaitan Horek dut ziren? Horek dut ziren? Eta baitane piru nola, atez piru Baitane Eta bai, hiezi dekatak Kaperuzik, motorek hiezi dekatak Bancatik bat, txakak Arra sop, harrena, ez bauzak Sa falta de torts su구나 Sanstan. Certa cosa. Penela, certa. Vi trenera que digo. De Safilio, rapidico. Eh, de Safilio, eh, veu de tots su구나 hora, però el camí de torts en gallego fou el que deina. Haitans seguíetitza, chitxorro carrera i jutaba tela que le vaire haula un cuà. O era sin dirigenolo a muten ber ats. Ai. Ai, a mutico seria lengotsan, haitans haiek no diten. Berriz ere, ez dakitzen bat urteta ero berriz ezeko. Batelekin laulagurik bat. Batelekin. Buhi bat jartu, hatzen bat digun, eta hani biltzinti. Hain diretozun ang... zuziko, nik uste da. Treñera ondile gatetuziko meni, arrimoz kortu dure bat egin, da. bat Chyur... <risos> <laughs> egin niania, hau berriz ere egin txuka, bata, txuka, bata, Beste, ahi, esu handi bizkantzera, bat, bat, bat, bat, bat, bat, bat, bat, bat, bat, bat, Bota, txuka, hapa! Baita mamata, bada, haa... Ezti nire... Txiu! dugu patroi batia, eta bagitze dematzen arreunian. Gitarko Tomas Mola, hotelura. Txarura. Harari muchita, jarri hori... Ezti gaitzuta harri gaitzai, ezti gaitzuta harri gaitzuta harri gaitzuta. Ezti gaitzuta harri gaitzuta harri gaitzuta, ezti gaitzuta harri gaitzuta harri Tomas se trabaja en tienda pa torre. Ahora uno trabato, ver tan indiferencia. ¿Dónde es aquella? Para, eh, las Oye, politos seguro. No ves calle politos. Todavía jaitan. Jaitan. Ahí politos seguro. A ver que dirao Torre Muni en Aviarno. Bandean ez diteket, no? Bandean ez diteket. Bandean ez diteket. Karbena unien zuten, hainan giteket. Abai? Zait jate atziteket. Ez puete bat, ez duzo. Ama karbenak unien. Ez pasen ez diteket. Buena, buena, hemen ditu zute... Zenbait kontu ondarbiko emakume bat, eta bi gizon. Itxaz gizonak eta emakumea, famili... Ba, errantzare ere bai. Andrés, Patsi eta Kontxi. Basta izan daik ez dute esango gehiago. Garai batian orgin dela, komandantzi parien aldamenian, urbainku batin xerijak, patxibilitzak urrekin gudarrikin, ta kontxita, ta Andres, zen bolo, eta nire kontu kontari, lenguko arraun kontutaz, lengoko jaietako nola gazterillen ze jaien nola ospatze zitun, eta honen kontura, honen arira, esango dizuet, eta Txol interesgarria dela, Gipuzko plazan, alarde funda jarri duen erakusketa. Garai bateko afitzak, kartelak, mila behatziun da hogei eskerostik jarri gaurdaino ez binon bion, jarri aliek eta aliak, eta ikusgarriak benetan. Javier Zagartzazu Margolariaren eskutik, bere berak, bildutakoak, bere gurasuak, aitak, hauzti dut, bildutakoak ere, bere bere eskutik e, utzitakoak alarde funda ziori, ba, erakusketa politia hori egiteko, bueno. Ba hori, Andres Kontxita patxikinari ditzela, baino, musika pixka bat jarriko dugu bere bai, eta udapartian, ilan amarrian, iraian amarrian, aurrera pengisa, kontzerturik ziloziben ez dugu, iraia e, e, e, bigarren ama ostaldian orduan aziko baitire, beraz, ondaro diko, elektropatxarangari bombo emango diot. Eta abestiak, jarriko ditutemen. Beraiek ianen amarrean, eskeniko dutenak ondarbilan, arrantzale eguna bai den egun honretan, edo gaztien egunan, ediziana, eta zaldian erri errien barrena bat ez ere portua aldetikan ibiliko direla berekarrokin bede doinuak eskaintzen. Eta bueno, hortako, ba, musika pixka bat. Eta musika pixka bat honekin adibidez. Ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui. Ero, ero, ero, ero, ero, hace calor, hace calor. Yo estaba esperando que cantes mi canción y que abras esa botella y brindemos por ella. Llegamos el amor en el balcón. Mi corazón Mi corazón es un músculo sano, pero necesita acción Dame paz y dame guerra y un dulce colocón Y yo te entregaré lo mejor Ah, ah, ah, ah, ah Dulce como el vino, salada como el mar Princesa y vagabunda, garganta profunda Sálvame de esta soledad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 Eta edat, iremos a un hotel, iremos a cenar, pero nunca iremos juntos a la... senterá Uda corazón paulina dónde estás me estás escuchando pero pero si requito tatic ya habíamos quedado la noche empieza con ella mi camino te ves solas con mi mejor vestido pero adónde estás qué es lo que ha pasado qué es lo que queda después de tantos años y los no susurros sé que Me mirado Busco tu boca, tus manos Tus abrazos Pero tú no sientes nada Y te disfrazas De cordialidad Ni una sola palabra Ni gestos, ni miradas Apasionadas Ni rastro de los besos Que antes me dabas Hasta la amanecer eh, eh, eh. Una de las sonrisas por las que cada noche y todos los días Suyosan estos ojos en los que ahora te ves Como un juguete que choca contra un muro Salgo encontrarte y me pierdo en cuanto busco una oportunidad Un milagro, un hechizo, volverme guapa y tú guapo conmigo Frente a los ojos que un día me miraron Pongo mi espalda y algunos cuantos pasos Y me apuntó otra derrota Mientras mi boca dice nunca más Ni una sola palabra, ni gestos, ni miradas Apasionadas, ni rastro de los besos Que antes me dabas, hasta la amanecer cada noche todos los días Suyosan estos ojos En los que ahora te ves No puede ser, no soy yo Me pesa tanto el corazón Por no ser de hielo Cuando el cielo me pide paciencia La sola palabra, ni gestos ni miradas apasionadas, ni rastro de los besos que antes me dabas, hasta la mano se eh eh eh eh eh eh eh eh eh todos los días eh eh estos ojos en los que eh Lako bi perla zirrikitutatik zaionetan, e, abesti txol ezaunak izan zirenak, famatu zirela ospe hartu zutenak eta nola ez, hemen ekarri ditu denak, batez ere aurrera pen gisa, ba, jaietako aurrera pen gisa bezala Olako doinoak e, puri-puri an dago dela, dago eta udako abestiek izan direnak ba, nola bai ere elektro, ondarbiko elektropatzarangak ba, joko ditu aurkestuko ditu, herriaren aurrian, hilaren amarrean, arrantzale guinean, edo Baskari eda eguna, edo gazte kuadrilak, e, e, beraien eguna ospatzen den egunean, ez? Iuntzian, izango da, o Baskal izango da agraldila, eta portu barrena, portu, portu zuan joko du batez ere. Gero zeo jarraituko du beste aste batekin, binon lehenik eta bein, ba, ondarbiko kontuak eta... Andresekin patxikin eta kontxitakin aninitzen ez, bera jaikin utzingo dizuet, pixkat gehiago, eh? Ba, gizomen, uskaltzale asko baitago, eta bueno onen ari ere eta alderdi ornetatik ikusita zango dizuet, ba, karroan onduen nola ginen, karro baradero lehen irabiltzen nomen zen, ba, ontzilek goti gotzeko, eta konpontzeko, eta limak entzeko, eta eurrezko itxasontzi hoiek, barku hoiek, barku hoiek garbitzeko, eta nola bait konpontzeko matxurak inelduziren nien, pero matxuri gabe, lima kendu beharra, zain beharra, eta nikoloitzen naiz mangera horiekinta nolatx limauzik gentzen, gentzen zituzten, eta bueno, bazterrak ba, listatzen zituzten, berriz ere prestatzen zituzten itsasora atetzeko, ez, fateko. Horrek ba, karro bat da du, aspalitik, e, kai berrile duen eskerostik estu gara, ez da irabiltzen, hor dago, hor ere badago pasio bat e, benda, paparkalekua ik eta bueno, bidasoa bilbidetik butronera ba garai bati hitz egiten zen naizela, ba, nola norabait ere lotu ibilbide hori oinezkoentzat egin eta bueno, basiren proiektu asko egiteko ere bai, bentaren azpian aparkaleku bat tabart. Bueno, gauza da, oantxe bertan jarritustela, atomdu dutela karro, karroko eremu bat tokian, daentokian, botia bonbotik gusten dizientoki, pixketa horrexo Marinela ontsia, eurrezko ontsia, museo gixea erabiltzeko, alisikan. Jarriko dutela, itsasontzia ontsia, barkua, hor, eta museo bezala atondu, ero apaindu, edo mm, jarri nahi dutela. Museo bezala, bezala erakusteko, itxas gizonen, eta arrantza gizonen, bizia nola zen, tresnak, atxamartak, masinak, amuak zurdak, stropuak, uluak, eta denak, mundu guzien barrena zabaltzeko eta edatzeko eta erakusteko. Erri arrantzale bat izakita eta ondarbila, ba, intxasontzi bat, aurrezko ontzi bat, garai bat leazkaria lehazkaria izan zena, ero, bisigutan, ero, arrozelatan, bilkizena, Oie dena dezagertu intzilela, egun biberukin eta intxasontzi, askozea ondio egiten direta, askozea zendoa guak eta fuertegu, ba, eskatu rutio fateko, eta bueno, gaur egungo teknologi berriekin eta berritasun guztiekin ba, estira estira lenguak bezala. Baina, mainero ontsia baindik mantentzen du hori. Eta barrendik atondu, e, apaindu, txukundu nahi dute, lengu erara, kabaniak erakutsiko dituzte, eta, bueno, hauska, zera, itxasoko ontsi bateko, itxas bateko, maixina guztiek. Eta hori jarritzen ari dire, jartutzen ari dire, eta laiztera aurki mendigu txira ontzia kai berretik ondarbiko leengo karrora, karrosarra, benta den onduen saun karrora ekarriko dute eta or jarriko dute eta museo gisa ifini beraz hor jakin zuen jakinaren gainen gelditzeko hori berritasun hori eh jaitam ni gustut hau entzuteko momentuan auskalo agien pasile dirija ja ero ez, binion chibilituek eta datorn astien ekarkotut Eta doinuak, ondarbiko doinuak, hemen edatuko dire. Zerrekitutatik saio honetan, bidazoa, be, bidazoa eskualde guzidako. Larrogeita behatzi puntoz azpi ondarbitik entzuteko antxite erratia. Zerrekitutatik saioa, astelenetan, e, ordubitatik antzin erat, iparro ratzaz, albistegia saioaren ondoren, irra ondoren. Eta ostegunetan errepikatua bionika, e, musika elektronika, inguratzaie, berritzaile, Bueno, teknologikoa, teknoaren ondoren ostian erbikatu izaten da amaretatik aintzin erat. beraz badak izia baina nimen izketan ari naiz, bla, bla bla bla eta nik nik uste dut niben niongeiago asko zei, terezgarriago dela ondarbiko jende elduari entzutia laroita pikotik gotiko gizazemei entzutia eta, bueno, emakumiari ere bai ez badare itz joan Ba, hor uh, tarteka marteka, mesela, eh. Ara se jarri, si utegimen herriera. Jo ja dejats, usted. Et, et se. Sare de la van. Remat por reat batelik gira, Ordu magitsa, men de kuetego, ta war reati marba, El mento quillos en le cuo o añe de bara. Bai, guau, bai. Hoy, ere muy chiquillo Juan, Tristón, Montse, ¿ves? Esto guanda cuito chara. Un moment, o ven de inhibir a ver tat. Bai, cola será. Aquí. Pedrín de Quenya, Pedrín de Quenya. Aviso, aviso comen. Esta viste la risa. Es que hoy han aurrio de tono. Hirugalzia boa. Urti dire. O buyo, buyo de nak. No ondura cosa. De nak. De nak, abajo de la. Darriola, mira. Mesasu bodega. Apolinar soy muy lleno de los años. Al principio. Un día de Rioja, por ti, o que, es no mar igual. Bueno, que le has cogido a él, ¿eh? Es amarga torte. O, Zorro no. altro diria. Ni falta mota txandiat 100 arrantzale 10 itziteko hilen 10rari. Ori ori ori suken, ori ga ditu nor. Txerenika penka ta. Politika gas ere bai koskoño taola. <risa. risa> <risa> <risa> <risa> aur... Eh? Uste horrek zaun, Edo sei jetzen faten horra. Ani orduningen Agim bai binu neote san. Binu kontu bitai, kukañen bilitzeko biartzuken. Maisukin kasileku, maisukin jigigiri kasile. zen kasibere, bere bere musikasi. Maisukin bai. Ala dizo bakantia, kono. Sai baristu, O nena Urgasilla, Olivas La Juá tenés Se tripa donde yo no he dicho Y ahora, que a la va. calle claro, Uy, que aquí sí, es Con que yo le cuido a la rebuñe Aroyo Arabera No, no, no, no O caña, ojo, ni el que da Gastesco, ni el que da Para decirle a Ogan jarri baita barkuma, ez du guzikarru hor? Jarri bertek azkainien? Ez du guzikarrua? Eta zertako jarri bertek? Uztel ez guztik? Zer? Zer? Ue horrezkoa zer repa? Zer? Museo basin hori? Ez du guzikarrua? Ikusiz dira zerbait langile batzuk hori ikusiz dira zerbait? Haba zerbait ikusiz dira. Hortako du? Barko jartzeko? Jarri bertek da ranplan puzka? Ba, ikusi, hori ikusi du. Eta apeste irura puzko jatik. Minenak nien zertako zer? Barko hartzeko, ezkerri ze barko horribatzen. Mainen hori. ez horrek ez mole bitzen azten gauza. Ba, bine horretako biltzen. Horretako biltzen jat, aldaren estretzak, jakitzen. Jakin ez, marinen Hori zureko ez duke eurso du kolegia. Etxa pues zure politika kapu. Hori se. Oikan bat gaini tegriste galekin. A tchamos egin gre. Hori bat hautatu du zik. Uste da pipilla gozu. Urte bat, E on gainen gero eta non di rupasso la uno vai sca storsa gore e si urte biscapintate guida te andi dietro della c'è detto che ne inviarero venta vente saruretzi gine bertigi batte naidite che porratse urte non ere bai e ando che coso contenemo die attacchi deve che si giocoten ilu a dove si che yes porbi si va basta che risorrate dai promotori basta che state ni orbi si anisu che khatuni mi si Bai, non bizi dela. Ia biardenia. A biardenia. Protestin bia. Taquet. Ama tx gustatuko da, ageriz. Protestegi, hasoldi aqui. Borrares, borraste mere hemen dizu la blancania, no za Wain, gare, gopitek, ba, ba, karu, ni barkun amain harrituta litzena barku goitek karru garajezu baba karru harruin iba barku gozi asko karajezu da la gozi oro tira garruin iba barku jo berri zela dio nenakien zertako bai ezko ta barri zela de arrekartu berri zela bai zimako estado dio garsei Diru Franco, seda. Ambesti 117 total. 100 €. Diru eh, otzi oh, bemen, eh, diru. Diru otzi oh, bemen. Leha huntxu oh, bat direla. Biziusi hauntxu badirela, hauntxu, hauntxu. bat xi. Iheri estokinagok. Eh, oh, Guadari. Lan zu zure, zure lehengotxoan oh, eh, txandan, non Valenci gune ska Eneu, bera? Bueno, ora nintzen ba, eh? Kontu-kontari... Bueno, noski, musika pixka, desan bezala Ondarbiko elektropan txarangak iraiaren amarrian, Ondarbilen joko du, erriko jendia gara, bandako, erriko hiri bandako jendia, ba, irunen ibiltzen dena, Ondarbilen ibiltzen dena, taldez berdinetan ibiltzen dena, fanfare, farang, txaranga, abiluan ibiltzen dena, eta denak elkartuak silo musikariekin elkartuak ba, elektropa txaranga usatzen dugu taletro patxarangak, ba, abesti asko izaten ditu. Eta horregatik, hause! Tengo una mala noticia no fue de casualidad. Ke me perdonez Gertuan Zurekin gaituzu lanik gare bazter zurekin gaituzu ez baduzu ikusten norabidede argiere urbiluta elkartu zaite. Zengu ere hor Gugera jendea Errico jendea Gugu jendea Tabea tibizike gugu gera jendea Eriko jendea a jendea da betizirik edongo Bakari gausao zurekin gaituzu Ez simestean urratsak emateko eskua dugu zuretzat zabaldu Du gea Ni no les unes une eskatxa. Estás. Ni arregin gusturitzitzen. Uskadas itz e sesan urai, satentzia. Na, no progresitzen. Ole kastilla. Chakurri gritau, hau aurregrebitu eskera. Euni ohi, teko pañita. Politas egor. Lana mate ni. Fora mate ni. fuerza. la Biarko Iri, sorreile bat yegonek ere, nah, eh? Hene ho? Esku sorreile uh, Hala kukusu bat, hala eh, Batatzen bat emabineet, yeah. maguteet Erroi euro Haze bai basur noratzen, no baineri xe dinten Muskit bukutxe bainik emendikaren nah. yeah. <güls> Sakur beti ez nadan bero beten nah. gehiago Olorian nah. nah. nah. Ni sakur bat barenik, nah. uterren dizilu baten iona Aznadan zat Aznayan zat? Zikin goberatzen Sacur que bellana, cioè, per aver due un ricettarra senza gaffe sulla uscustomrie di ieri. Un me va a vesela, sì era. Galline harta, den bizita den cag, den iguali. A quel cariño hacen hacen. Quiero matiaçen da essa. Ora sto matetçenda. A mari, mari te costimi sagura. La roina mai lo stava chue. De que amadote eh amadote es que estoy seguro. Ah, segura. Hoy de champán, hoy de champán, hoy de champán. Yo forma no vestía. En escacho. Ah, no mira. Agua. Él, si eu corre y él te. Jola <girantua> Angua. Lembazeta. Manolo. Almirante nola? existe que nadie. Una náusila. Joloco. Joloco Manolo Santa Dolores, Andrea, María Luisa. Bueno, bueno hola, buen Bueno, mudarito petit. Mira, dura esa de Andrés, tiene su zapota. Ni galletuta sucalda, tasuquera. Su no le Ni Conchita. Conchita Sagallos. Conchita Alcain. Alcainta. Excepción Alcain. A Leucona Andrés Leucona está conchita el caño Eso es la madre Dene, dene, níguez ah. Uy, pues mi cosa hay, yo ya sé Es que o no hay que bien bien Esta su, la vos, ya volvemos Seguiñac Seguiñac ¿Aspira? ¿Os aspira ya? Va no, bocosa, Muchos aspira. años ¿No es una Cañica, va Juanito, ¿es? Ahí va Goya, mi sí, Goya, no Bueno, André, que la va Ama, uda ja, no zure ama, kai. Sí, sí, seguro dimos en edad de condenadura. Es gastiagua se llama. Amaxti. Ba, gastiagua. Ja. Kaldimo atendotre inen de 1000 enean. De 1000 itziten, demo te mai kalera. Es, Hasbait eh? gilitza ikasi intiburen, ja askore. Jesus es es sergo atius no leigo de zero. Dena zene, dena o, dena. Saber no la gilza que vuelve bate esos dena dena. Gonitas. Bueno, se me contua Herriko gendi zakita denek ezagona, que tipe beti hemen aipatzen dudan ere ze. Hemen zerkitu taldi zaio de tel 89.7 FM ondas betik entzuten badiean Xeterratiean ehuskal uh, irrati bat uh, baina nez zera, Eusko Jaurlaritzaren Atletik edo eh, Erakunde Desberniatik hainbeste eh, ba bahestua dagoena, eh? eh, guria hemen hemen eskualdekoa, uh, Itxingodi badiakoa Isurionta, laroita marpuntos, punto bost, duzu dute eskualdean entzuteko orokorrean, baina laroita edatzi puntos azpion darbi aldian aitzekot. Eta bai, horrizketan ari ginela, jont hitz pila bat, jola jolaspilla bat, den dati pixkat, baina musika ere bai, jarri behar da norskan ben. Eta nahi, asko gustatzen zait, eta donio hau entzun go goduzute, zuek, Ba, ondarbiko elektropatxarangak joko baitu iaren amarrean. Ara, behit, entzun, entzun zen polita, ekaitza, truara. Daude itchaso oncha lupak zapata gustiz mustia gorku doso azardarka dago enda dago orain tia cidrumo yak suma zendira itchaso ikusten zaitu tenzotzen zaren moduan beldurra ematen didaz ikusten zaitu danean emendik ikusten zaitu tenzotzen zaren moduan beldurra ematen didaz ikusten zaitu danean Eta nago nopatxukun du beharra Goitik behera buztia Uri arele ruada Aizeak erakusten dibu Bere indar guztia Txinizak marrazkiak bideak Aizen bakarra behar. Zemendik ikusten zaitu dekorten zaren moduan, Beldurra ematen didaz ikusten zaitu danean. Zemendik ikusten zaitu dekorten zaren moduan, Beldurra ematen didaz ikusten zaitu danean. Zorzen zaren moduan, deldura ematen idaz ikuste zaik dudanean Hemen dik ikusten zaik dudetotzen zaren moduan, deldura ematen idaz ikusten zaik Rribiko Electropacharanga. Bueno, Irratiko Entzule Maitia gustiak, Entzuta nahi badimaso jakin. Antcheta Irratian zaudela 89.7 FM entzuten, ta baita siloziwna.com, eh? Hor 3v hor ere aurkitzi ditzake zuela zera bat, irrasai gustiak eskegitak. Bait ere antchetamedia.info, hor eskegitak. Eh, edozein momentuan sartu daitezke te eta entzun ahal izan, vale? Hori guztia esan da, ba, sesango dizuet, ba, hemen jarretzen dugula. Baxoli e barcula. Omenko baxole dira. Jallerra zen orda. Jallerra zen orda. Jallerra zen orda. Barcula baxole ondile batatzen zuten, horti batatzen zuten. Horti batatzen zuten ordi, beki. Ah, Batxiluken ordu, garaje bat modu? Para que lo manejes eh, oriaundi jeuke, sa konbia dena gaba, kiundi deno lawan, biñetu, etse unsa. Oien baso gune, gavas, oito, oriu tsiye zuke no urte askotan deuse. Ba un txoba, un tsiendi la ka dosuka. Oriu gastaduna, ah, costado no, es Gobernuri, osia arotsa bezi noiek, orkort. Arotsa zituz, ana, bai, bajores euroseki ziren oso. Barko aqui jentzat embarko berri ja, euroskuako. On honein zitzen balkondean hori denak hori sintzen gen? Bai, ez zaio. Azpikosta zaalde musitu, ba? Hala kide. Bai, musurtetan jaizit. Zubileko ez ere. Ah, idube Se guerra meñende moro. Gaur ta aurrefanda. Kupa zintuko arantzale bolsada. Zubisteko hauzabilak. Hauzera ikatsa, zarroza. Zaurrautzen itxeko, zero zartzeko? Zuntzeko. Zuntzeko. Zurtzeko. Zuitzeko. Zuitzeko. Baina, lakubiketzen faten gero, zure, zure, eurria, eurria, eurria, eurria, eurria, eurria. Eurria, zera, zarrautza. Zarrautza, hori birutak. Biruta, bai birutak. Zarrautza, hori birutak. Baina, hortikatzen gertzen zuten, baina hori Hori gitea iturri berrile baita, gauzberu zen iturri berri. Hora, puzatik, Iturri berri zah eta se Iturriberri ziren zertiken hor da zen gero azpitikan guru pasatzen zaien hori se Iturriberri zertu bestea ni ora oro uruzuken ba kostatu da zerbait hori dan goiz duen zure gura bat jaibiltzen gaur engoldia xea garlatu noida izena iturri berri iturri berri hori nik oritzen has itxe sarrura oritzen aurri zuben gainek era bai malda gutino faten zeno sastor gordatzen ta sos malda matines kon malda gutetimer tiera no matien asko malda maties no kon malda malda bueno eh a dizkidea kemenari ginela hemen nagola makarela dago eta hau zerrik dela Ondarbiko historiak, Ondarbiko kontu, Ondarriko jendiaren itzak eh, jolasak eh, eta kontasi, kontak kontakizunak pasarteak pasadizuak eta oro itzapenak eh? garaibateko Ondarbila, garaibateko izkera nola zen, oain ere egun oain dik Minon mignon, eta gutxi joentzuna daiteke kalien eh? piskan piskanaka espadigu eltzen, espadigu horatzen espadigu itxekitzen, galduin dugu gure zena Horrenakotzen, okerrekotztak egu, binen, bueno, gure euskera mantendu beharra dugu, eta gure ya, itxeku berriro berri zere nola baita horatu eta sustatu behar dugu, eta mingain puntan hartu hori da. Bizile eman, bizilea hola diten du baita, momi, movimentuan, moitzen, moitzen mo ez bagera, muarak ez batzu giten eta gure menganeari izpadiogu eta gure gara nuen izpadiogu esaten nongo egeiz, bertako egeiz, zertarera egeiz, nola itziten jenduk, nola komunikatzen jenduk ze nola museen motatakoa, zein egin eta nola eta nola egin hola, hondar bitarraz eta portuko lexikoa, portu harra, kalitarra eta basarritarra eta, bueno, abesti bat amaitzeko elektropatzarangaren beste abesti bat jartuko dut eta aio esango zait dizuet aio datorren aste arte edo hurren arte, e, makarela diozala Alai bizi kontenpezi, pozik bizi, saiatu zaitazteo, osti txargu zile eta odol txargu zileak baster utzitzen, aparkatu, naiz eta tarteka marteka, boz, odol berukuek he, gerenok, ba, nola ere ateatzen zaigun, gure Sainetan ematen dugun, gasolina, batzutan, erraik jengatio, eh? baino, nazai, farregitia, doain, urrik, musutruk, alai egotia, musutruk, eta zu alait baldin basera ondukoak zure alaitasunekin kotzotu eingo dire. Muso hondibatz erraldoia denoei eta besarka da potolua denentzako ere. Eta hau alaitasunarekin bukatzeko. Denak desberdinak maitatu desberdin egiten dugulako gure gustuak eta desirak ezberdinak direlako hauxe koloreak.